Pozývanie na dobro i odvraćanje zla je od da'va, a da'va je profesija svih Allahovih poslanika. نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم استنالف للنار تقيس قوايا على بالمعروف وتنهون عن المنكر رجوتنا الدرب رجوتنا الذات اندسائي ليس الشامر بالمعروف نرجونا دوله رجوتنا شركه وزروا نسودان Sundurata, عين ما فيها علم او ما غير نيتك. غير نيتك. سو zaštite Miljani cijeli drugima, naređuju na dobro i odvraćaju od zla. Kada nestane pozivanje na dobro i odvracanje od zla, sakovi muslimana će da ne srediću neminom. Čim je na skupina napusti ovaj propis, da se dešava od Allahove mudrosti, da se razlijedili. Če savjest povadila i rekla ne, mi nećemo to gravi. Ali su i oni bili pretvoreni u svinj. Zašto? Zato što oni su Tako mi ono u čeji ruci moja duša ima da naređujete na dobro i da odvraćate od zla Ili će Allah postati ti nad kaznu A zatim posle koje ćete ga moliti Fumete di'unahu salaju ste jabu leku Pači tega moliti, ali vam reći? Reći vam da se. Reći vam da bi dobro bilo. Veći je sugli dava za svakoga. Ne dava samo za za daju. I talib učenik poziva na Allahu. E ja abi fi kujah. Poziva na dobre stvari. Mi smo susi. I vrliš, vrliš. nebi trenimo to od zlata. Sad da govorimo hidra kao da se kao da govorimo da želimo da se začarimo, da napustimo da'u, ne. Hidra. Napustiti da'u. Da'a počinje od hidre. Sada ljudi mogu da vide svojim očima i sami. Sada ljudi mogu da vide pravdu. Kako znamo kako živimo po, po šerijatu, kako se ponašamo Kada mi možemo da budemo dobro nejakim, da se nosimo s ovim na napoljim. I kaže poslanik sallallahu alaih sallam u hadisu koji Ahmed, da li ima neko od vas da mi svom svoj narodu, da im prenesem poruku gospodara moga, jer su me Kurejševići spriječili u tome, zabranju mi fizički to zranje. I poslanik sallallahu alaih sallam sražio delegacija od ljudi koji dolaze k njemu, ima neko od vas da mi odvede تَمُنَادِي الْإِيمَانُ يُخْبِرُ عَن نَادِي جَنَّةِ الْحَيَوَانِ إِذَنَ МИСЛИМО БРАЋО ШТА ОДРЖАВА ТЕ ЉУДЕ ДАНАШЊИМ ВРЕМЕНУ У ДАНАШЊИМ ФИТНАН ДАНАШЊИМ ТЕШКОМ ВРЕМЕНУ ДАУ ПОЗИВАЊЕ НА ЛАГОВО ТО ЈЕ ДРЖАВА ТО ЈЕ ТО ЊИМ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الله وحده لا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Kao što znamo i kao što smo čuli, da'va i pozivanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala je jedna od počasti od Laha subhanahu wa ta'ala jedna od plamenitih stvari koje može vjernik da obavlja. I nema sumnje da dokaz iskrenosti i dokaz da čovjek zaista želi da ide ka Allahu subhanahu wa ta'ala je to što i drugi poziva ka njemu. Nema sumnje To je ovo jedan pokazatelj da je čovjek ima ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Davva ibretso شغل poso ili služba ili nešto što što je zauzelo vjerojesnike. To u stvari bila zadaća najboljih Allahovih bića. Davva pozivanje. Davva je ujedno i Allahov poziv. Allahu jed'u da ila daris salam. Allah poziva u kuću spasa tako da mi kada pozivamo u stvari pozivamo Allahov poziv u stvari širimo kada pozivamo, širimo Allahov poziv među ludima da'ava je odaziv Allaho njegovu poslaniku Allah subhanahu wa ta'ala kaže jajih ladina amenu isteđibu lillahi u rasulihi idha da'ankun ima yuhikum bih o Vjernici, ovi koji vjerujete, koji tvrdite da vjerujete, koji ste na tawhidu, koji Allah ispoljavate jednoću, samo Allah obožavate, odazovite se Allah njegovom poslaniku. Kada vas poziva ka me što život da daje, što što čovjeka oživljava, tako da čovjek tako da se čovjek odazove Allah u njegovom poslaniku da vam, u stvari se odaziva. Odaziva se ovom majetu. Odaziva se pozivu Allaha subhanahu wa taala i poslanika sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa taala kaže: "Ma yansuru Allaha yansurhu wa yثbit aqdameh." Ko Allaha pomogne, Allah će njega da pomogne. I korake njegove će da učvrsti. Dava neminovno za sobom povlači i febat tvoju čvrstinu. Mnogoputno u istoriji Smo vidjeli da oni koji su pozivali, koji su bili najbolji da'ije, oni su bili naj, najtvrši i naj, najustrajniji kada su u pitanju uskušenja. Nakon da'ava, Ahmed i Muhammed ibn Taymiye, ashabi Allahog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. I danas da'ija pozivače na lahom putu obstaje da'om. Šta mislimo, braćo, šta održava te ljudi u današnjem vremenu, u današnjem fitnama, u današnjem teškom vremenu? Da'ava, pozivanje na lahom putu, to ih održava, to je, je njihov sebat. I vidimo da se oni mnogo bolje od nas, ti ljudi koji puno pozivaju, koji izučavaju Allahove dokaze i prenose im drugima. Mnogo bolje od nas, zašto? Jer se bave da'vom. Zato što je da'va učinila da naslijede seba, čvrstinu i ustranjost. Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je dje da'vata. I to je tema današnje hudbe. Pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je dio da'vata. Allah subhanu wa sallahu kaže, Valtekum minkum ummetun, jedi uvne ilal hayri ve i amurune bil ma'rufi ve inhauna anil munkeru wa ulaike humul mufnihoun inaka bude među vama skupina ludzi narod ili ludi koji naređu na dobro i odvracaju zla wa ulaike humul mufnihoun a ti koji budu to čini ta skupina to so oni koji se da uspiu alo Imran 104. Ajde. Zatim Allah subhanahu kaže: "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa narod. narod koji se na zemlji. Ta'muruna bil-ma'ruf wa na dobro i odvraćate od zla. Dobono je za šaraf, za čast i za za ponos ovaj ajat. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Khudil al-'afwa wa'mul bil ma'ruf wa a'rid 'anil jahilin." Okani seni, eli khudil al-'afwa. Ne osvrći se na njih. Wa'mur bil ma'ruf. Ina ina ređujem da dobro kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prvom periodu kada nije bilo borbe. Khudil al U smislu ne osvrći se na njih ovezi. Nema uzraćanja, nema borbe, nema. Nego šta treba da radiš? Wa'mur bil ma'ruf. Ina ređujem da dobro, tevhi Pozdravljao shirka, upozorava na suni dan, upozorava i vatom. Wa e'rid 'ani al-jahilin, yakansan U smislu nemoj da ti bude preokupacija neznalica, čovjek koji ne želi ni da svati, ni da razmisli o dokazima, ni da koji će iz... samo tvoje vrijeme i tvoje možda zdravlje da to ugrozi. E'ridan al-jahilin, otakvih neznalica se kloni. Tražio nekoji se interesuju, a takvih ima koji hoće Allahov din. Poslanik sallallahu alejhi ve sallam posla zbog takvih aj normalno izbog svih drugih je drugi, tako da ne bi imali za ljudi na sudnjem danu kad ih Allah bude bacao u vatro. Wal mu'minuna wal mu'minatu da'udhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Vjernice i vjernice su zaštitnice jedni drugima. Štite jedni drugije. Prijatelji jedni drugima. Miljanici jedni drugima. Allah upisuje zašto. Šta je ta spona i kwa je te uvezda. Između stalog, Allah subhanu t'ala kaja I'muruna bil ma'rufi i anhauna anil munkeru. Nareju na dobro i odrasju od zla. Lu'ina alledine keferu min bani Israela ala lisan i Dawuda u'isabna Mariam zalika bima asa wa kanu i Kanu la tanahawna anil munkerim fa'aluhu la ma kanu a yafa'alun. Proklatisuhu. Oni koji nisu vjerovali kafiri među Benu i Izraeli. Od sinova Israilovi, Izraelčani, jezikom Davuda, Isa ibnemrjima. To je zato što su neposlušni bili, nepokorni. I zato što su granice prelazili. O kanu ja'tedun. Kanu, la je <tipravene> tanahavna anil munkerim fa'anu. Nisu odvracali od loših dijela koji su činili. Le bi se kanu ja fa'anu. La se najgore, najgora stvar. Kako li je samo ružno to što su radili. Da se zadržimo kod ova dva ajeta. Ovaj prvi ajet, to ubes 71, ol-mu'minune vel-mu'minati ba'duhum awliya. Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugima. štite jedni drugi prijatelji jedni drugima. Zašto je jamurune bil-ma'rufi ve yanhawna 'anil munkar? Zašto su braća Zato što jedan drugog pozivaju na dobro I odvraćaju od zla I to je ono što što veže vjernike To je ono što spaja vjernike Zato što mi jedni drugima štićenice Što pozivamo jedni druge Naređujemo jedni drugima dobro I odvraćamo od zla I zato islamski učenjaci kažu šta Kažu da pozivanje na dobro I odvraćanje od zla Je sebe razlog Ujedinjenja Safova muslimana Kada ne stane pozivanje na dobro i odvracanje od zlat, safovi muslimana će da se raziđu neminovno. Čim se to zapusti, čim je jedna skupina napusti ovaj propis, šta se dešava od Allahove mudrosti, da se razjedine. Allah subhanu ta' da, šta da se razjedine? Jer od čovjekove prirode je da pravda sebe i da drugi objeđuje u to. I on će da traži po Allahove knjizi manje jasne ajte i hadise i da objeđuje svoje drugove i pristalice. Ja ovo činim jer imam dokazu Allahove knjizi. I onda se javljaju skupinu. I ne može ništa drugo jediniti ljude osim istina. Zatim ovaj drugi ajit, koji je kako bitan, prokleti su Benu Izraelićani. Na jeziku Isebna Marjama, na jeziku Davuda Isebna Marjama. A kaže istanski učenjaci, razmak između Davuda i Musa, alaihissalam, je velik Puno vremena je prošlost među Davuda i Musa, puno vremena. Allah subhanahu ta'ala kaže prokleti su na jeziku Davuda, na jeziku Isa i Musa. Koliko vremena su oni ustrajali na tom griju? Koliko su bili ustrani na tom griju? I sada vidimo Allah il Mustan, Allah spominje narod koji je dobio najviše poslanika jedno Izrael su dobili najviše poslanika. Počastovani sa najvećim brojem poslanika. Čak su poslanici bili njihovi vladari. Poslanik vladar. Poslanik njegov sin, poslanik njegov unuk. Pogledajte kako fra. Da Allah subhanahu wa kada spominje dvojčanja, što spomenu ehli kitabi. Izraelci. Kada spominje vjerovanje u jednu dio knjige odbacivanje drugog dijela knjige Spominje nam u Kur'anu Pokvareni učenjaci spominjeno nam u Kur'anu oni koji izvrtaju značenja iz knjiga koje su im davate Hvala da je primere od Izraeljana ljudi koji su dobili najviše poruka od Allah Spantara Ali šta je najgore kaže na kraju K'anu najete na haune al-munkarim nisu odvraćali od zla nisu odvraćali od loših djela koji su činili Ashabu sebt Ashabu sebt Subotari Allah subhanahu wa ta'la ima da ne love A tako? Poznata priča Selo, grad, plizu, mora Ribari, izrančani I Allah subhanahu wa ta'la iskusio ih da ne love subotu I šta se desilo? Poznata priča Dogovirali su se da bace mreže dan prije I da dignu mreže dan nakon Nakon tog zabranjenog dana Znači prevara Allah nam A znate li da nisu u stvari Svi to činili među nima Nije svaki izračanin to uradio Bilo je ljudi među nima Če je Proradila i rekla ne mi nećemo to da radimo Ali su i oni bili Pretvoreni u svinje Zašto? Zato što oni su upozorili na tu stvar Nisu upozorili na tu stvar Prečutali su taj gri Allah subhano zna šta Sve je pretvorio u svinje I da se vratimo još i na prvi ajet, jer iz ovih ajeta proizilazi komentar prvog ajeta. Koji smo naveli, u stvari, drugog ajeta, kojeg smo naveli, vi ste najbolji umet koji se pojavio na zemlji. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. Pozivate na dobro i odvraćate od zla. Zašto jer drugi narodi prije nas nisu pozivali na dobro i vraćali od zla? Zašto smo mi najbolji? Zato što videli smo kako su se vređi po Pozivali bi od nekog, nekog zla, od neki bi ostavljali. Bogatom ruku nećemo da kidamo, ali, ali siromašnom hoćemo. Uzivali bi ono što im što im paše strastima. I tome su na to su bazirali svoju davu. Pobožnjak, dobar čovjek, učen. a Sutra dan jede sa, sa, sa, sa čovjekom, smije se i jede sa čovjekom koji čini ogavne grije ako se opisu u benu Dok drugim narodima nije bilo naređeno šta da pozivaju cijel svijet. Bili su ograničeni na svoje pleme, na svoje mjesto, na svoje selo. Isa, alaihi salam, je bio poslat samo Izraelčanima. I moraju samo da sabori. Njegovi učenici su bježali od Bizantijaca i Rimljana. A Muhammed, sallallahu alaihi salam, poslat je cijelom čovečanstvom. Svim ljudima do sunnjega dana svi ljudima ima da su negada poruka svim ljudima univerzalna poruka za svakog do su negada iz toga se može shvatiti veličina odgovornosti koji nosimo Allahovo pitanje kaže وقلنا الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر znači ovo je istina gospodara vašeg pa ko želi neka vjeruje a ko želi neka čini kufrut neka za nevjeruje U smislu vaše je da kažete ovo istina. Allah subhanahu wa ta'ala obvezuje poslanike njegovoj koji slijede da ponude. A nije na nas da da li će oni prihvatiti ili neće. Zatim kaže Ta'ala fasna'a bima tu'mar, idi sa so u sred sredi na ono što ti se naređuje. U smislu na da'wa. Zatim Allah subhanahu su, wa ta'ala kaže inna alladine yahawna 'ani as-su'i wa akhadhna alladine zalemu Bi i mi spasi smo one koji šta koji su zabranivali zlo a kazni smo one koji su zlikovci bili koji su nepravdu činili teškom i patnom poniženja zato što su bili grešnici veliki Allah subhanut Allah kaže koga koga je spasio i mi spasi smo vjernike upisaju kao kakve kao spašena skupina zato što odvraćaju zlo Hadif poslanika sallallahu alihi wa Kaže Dali smo poslaniku sallallahu alihi wa sallam Da ćemo ga slušati I pokoravati mu se I kada je teško i kada nam je lako I ono što nam je drago I ono nam što nam je mrsko dušama I ono što nam je drago I da ćemo davati prednost Da ćemo davati prednost njemu Nad nama I da nećemo Se Da nećemo prekinuti pokornost, osim kada vidimo jasan kufr kod naših nadređenih za koje Allah subhanu tala objavio jasan dokaz. I da govorimo istinu gdje god da smo i da se ne, pritom ne, ne bojimo ukora ljudi. I da pritom ne uzimamo u obzir to što ćemo biti ukoreni, što ćemo biti odbačeni. To je dakle zašto su poslaniku s.a.m. muslimani dali beji'u, zašto su mu dali riječ. Ovo je hadith je mutefak. Dakle, bileđi ga Buhari i muslim. Zatim hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Metel al-qaimi fi hududillah. Primjer onok koji drži Allahove granice. Wal-waqi'u fiha kemathal qaumin istahamu ala safinatin fa sar ba'dhum a'laha wa ba'dhum onok koji se drži Allahove granice. I onok koji gazi prijed poput primjera skupine ljudi koji su ušli u u lađu na brodu I kaže jedna skupina gore na vrhu broda, a jedna skupina na dnu broda. Pa kaže, "Ovi bi ubjek tražili, puštajte ovidnovih odazgo, puštajte nas gore da mi malo uzmemo vode za nas." Do trenutka kada su rekli, "Ajde da probušimo. Ajde mi da probušimo ovdje rupu. Ulaži za nas pa da imamo vode, da se ne bi penjali gore. Da se ne bi penjali gore, da imamo mi svoj izvor vode." Pa kaže, ako bi to uradili, kaže, nakon toga bi svi propali. Ako bi, ako bi ih pustili ovi gore da to urade, svi bi propali. Ako bi ih odvratili od toga, svi bili spašeni. I poslanik s.a.v. daje primjer. I ovo je isto jedna bitna stvara u da'vi. Da čovjek nekada ne može da shvati riječ, ali kad mu se da primjer, on shvati. I poslanik s.a.v. da, nakon dakle, dao je primjer, primjer pozivanja na dobro udaće na zla. A ako ne budu ljudi odvraćali od zla, to će da bude sebe svi, svi da budu uništeni. Ili da se taj grijeh proširi na sve ili da spusti subhanu wa tala kaznu zato što nema ljudi koji odvraći od tog zla. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Alhamdulillahi, Rabbil alamin. Ula aqibetu lil muttaqin. Ula a'duana ila ala zalimin. Una salli, una sallimu, ula ašrafi l-anbijani, ula mursalin. Ula alihi, u sallihi, ula sallama, taslimen kathira, uba'adu. Adi Saisha radi Allahu Anha Ušao je poslanik sallallahu alaihi wa sallam Kod majke vjernika Al-Hakam Zayne bin Jahz Pa je la ilaha ila Teško Arapima Teško Arapima od zda koje se primakli Otvojo se dio Dio brane je djuđa Za oveliko Pokazao prstom koliko se dvojilo Koliko se brana spustila Pa je rekla, ja Rasulallah En uhliku ofina salihun, kaže Allaho poslaniče, zar ćemo propasti A među nama dobri ljudi Pa on rekao, naam Iza kesura al-haber, da Ako preolada pogan, poganština Ako preolada I pokvarane stvari, zar da propadnemo Mi muslimani mu ehidi A među nama ima dobrih ljudi Da, da, propašćete Ako bude bilo puno Al-haber, nešto što je prljavo Nešto što je pogano teški grih Khabas ovaj hadith bileže i Bukhari i muslim kaže poslanik sallallahu alaihi sallam čuvajte se stojanje sjedenje na ulicama kaže allahu poslanič a šta ćemo onda kada mi moramo tu stojati ili sjedeti da te hadesu fiha imamo razgovore bitne na ulicama to je mi nešto nužno potrebno pa reka allahu poslanik sallallahu alaihi sallam ako već morate onda dajte pravo putevima. Dajte pravo putu. Pa je rekao, a šta je pravo putu? U Allahom poslaniče. Spuštanje pogleda. Lišavanje drugih od svoga šara, uzvraćanje na selam, naređivanje na dobro i odvraćanje od zra. Dakle, pravo putu je šta? Da čovjek kada ide, poziva na dobro i odvraća od zla. Naređivanje na dobro, odvraćanje od zra. Ovo ukazuje koliko je bitno Allahom da'la. Davaj sugdje. Davaj sugli, dava je za svakoga. Nije dava samo za za daju. I talib, jučenik poziva na lahu put. A jaabedi pobožniak poziva na dobro i zla. Mi nismo sufije i derviši koji moj tekiju na vrhu planine i nikog ne pozivaju na dobro i odvraćaju od zla. Poslanik sallallahu alejhi vesellem, kada je učinio hidžru i dalje poziva na dobro i od zla. Neki misle kad krenemo da govorimo o hidžri kao da se kao da govorimo da želimo da se uča, začahorimo Da napustimo da'vu. Ne. Hijra podstiče da'vu. Da'va počinje od hijre. Tada ljudi mogu da vide svojim očima Islam. Tada ljudi mogu da vide pravdu među nama, kako živimo po, po šariatu, kako se ponašamo. Tada mi možemo da budemo dovoljno jaki, da se nosimo s ovim fesadom na polju. I poslanik s.a.v. je slao ljude koji bi išli i vraćali se. Koji bi išli i vraćali se ponovo u Medinu učene monke, kao na prošlom predavanju. I kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadithu kojih bileži Ahmed, da li ima neko od vas da me odvede svom narodu, da im prenesem poruku gospodara moga, jer su me Kurejševići spriječili u tome, zabranju mi fizički to da radi. I poslanik sallallahu alaihi sallam tražio delegacija, od ljudi koji dolaze k njemu, ima li neko od vas da me odvede tamo. Dakle, da'ala staje. I kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam Pravo puta je šta? Pozivanje na dobro i odvraćanje na zla A svaki čovjek mora biti nekad na put A šta to znači pravo? Nešto što moraš da daš To je dokaz šta da daava uvijek je aktivna Uvijek je aktualna Uvijek je aktualna. Čak i u svojoj kući, je li tako? Možda budeš daije u svojoj kući Da pozivaš na dobro i odvraćaš od zla U svojoj kući, svoj nefs I to je najmudrija daava I to je najmudrija daava I Daje, Murad da ima hlak pozivač. Kad kažem da je to nije profesija, to nije hudzan. Svi smo dajje. A od akhlaka dajješ šta? Ono što nam puno fali da da da sprovodimo u praksi, ono što što, što govorimo, o čemu pričamo i što pozijemo, da mi to sprovodimo u praksi. Ođe čovjek i kaže: "Znaš li ti da Allah obijeva rat čovjeku koji radi sa kamatom? I znaš li ti da je gibet kada da jedeš meso smrtvog čovjeka? Allah upozoruje gibet, ugovaranje kao kad čovjek tvoj brat bi umro i dimo mu evo mese. Inako tog ode, čovjek ih gibeti. Ili nakon toga ode pa uzima kamat. Da mislite kakav je to ahlak. Zamislite kako je to. I to je najbitnije, i to i srž ahlaq koji je bitan pitanju da. Molimo Allaha da nam popravi stanje. I da nas su učinili oni koji se provode u praksi ono što što govore. Zatim hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam. Waladi nafsi bi yadihi. Obratite pažnju na ovaj hadis volite nefsi bijedeh tata'murun bil ma'ruf wala tanhawna 'anil munkar takum yonuk utchiruci moja dus ima da naredjujete na dobro i da odvraćate od zla ili će allah poslan ti na dvama kaznu a zatim posle koje ce te ga moliti tad'uunahu thumma tad'uunahu fala yustajabu lakum pa ce te ga moliti ali vam nece neće vam se odazvati Neće vam biti dove primljeno Ako čovjek ne poziva Ako ne pozivamo na dobro jedne sorta... i druge I odvracamo od zla Allah subhanahu wa sada će da spusti kazmu Kakvu kaznu. Između ostaloga da neće da prihvata naše dole Neće da prihvata naše dole Ravahu tir mili Hadith Hasan Sa'id al-Khodari An ilabi sallallahu alaih sallam Ahdalul jihadi kerimetu Najbolja borba I riječ pravde kod nepravednog vladara Riječ pravde Riječ istine Pred nepravednim vladarom ko je hadis koji je Abu Daud, Devu i je hadis je hasan. borba, najvrednija borba. Da čovjek kaže kada najteže istinu. Da pozove u hak kada najteže. Kaže poslanik se selila senda to najbolja borba. To smatra borbu, oceni to kao borba, čak i najbolja. Bolja od ove borbe strijelom. Ahmed ibn Hanbal, Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Ibn al-Jawzi, Owza'i, mnogi islamski učenjaci ostavili su govore i tekstove koji govore da onaj koji odvraća od zablude, od bidata od širka koji se uuče pod islam, pod imenom islama je bolji od onoga koji pušta strijele na neprijatelja zato što je neprijatelj uvijek neprijatelj a kada bidat i širk postane prijatelj i dođe trenutno gdje se ljudi bore misliće da je širk islam gino za to i zato kao življanski učenjaci da onaj koji poziva takav čovjek odvraća od zabluda je bolji nego onaj koji pušta strijela jer i je pušta strijele, može da je u zabudu može da je u zabudu i pušta strijele onaj koji je na čistim jasnim temeljima i poziva, mnogo je korisnije Je druga stvar, Omer ibn Aziz kaže Wallahi, da znam da znam da ću usmrtiti svaku novatarju tako što ću dati da mi se cijelo čitavo iscijepa na lahom putu, ja bih to učinio radi Wallahi, da znam da ću stati na kraj svakoj novatari tako što će mi iscijepati komad po komad stijela to bi mi radi Allah, bilo lako Umar ibn Abdelaziz da'ava, pozivanje na dobro i izvašaj na zla Rasprav radi Allaha učenje dokaza suzbijanje novotarja mi nismo svjesni te blagodati nismo jer smo izgubili nur hajbadeta, nur pokornosti Allaha se nam je ispunjeno, ispunjeno grijesima ne vidimo šta nosimo naš nur, svetlo ko nam je dato počelo da gubi sjaj svoj i zato se nam je trud mali, trud slab slabo žrtveno, svi mi. To je naš prosjek, svi mi. Nijedan ne može da se pohvali od nas. Nijedan. Kaže se u hadithu poslanika sallallahu alaihi salam عن Ebi Uzayt, Osama ibn Uzayt i Ebi Nuharisa radi Allahu anhuma. Kal, sami'itu Rasul Allahi sallallahu alaihi salam ja kul, čuo sam Allaho poslanika sallallahu alaihi salam da je rekao, doći će se sa čovjekom na sunjem danu. Zatim će biti bačen u vatru, pa će od tog pada rasporiti mu se stomak i njegova srijeva izaći. Pa on početi da se okreće oko svojih crijeva kao što se okreće magarac oko mlina. Arapi nisu, nemaju rijeke kao mi, nemaju puno rijeka i šta? Zakači se drvo za magarca i magarac okreće mlin. Zato koji poslanik s.a. kaže kao magarac oko mlina. U smislu okreća se oko svojih crijeva u džahenemu. Kaže poslanik s.a.v. onaj koju istinu govori i koji nikad nije rekolaž. Fa ječtemiju ilajhi ehlu naru Fa jekulun, ya fulan malek Pa će se oko njega kupiti stranici vatre I reći će mu, o čovječe, o fulan Imenom ga prozved Šta ti je? Šta bi sa tobom? Alam tekun te'muru bil ma'ruf Wa tenhaa ani al munkeru Pa zrni si naređiva na dobro? I odraćao zlah Fa on reći Bela naprotif Kun tu amuru bil ma'ruf Wa la atihi Naprotif, ja sam naređiva na dobro Ali ga sam nisam činio Wa anha ani al izabranjivo sam od zla, ali sam ga sam činio. I ovaj hadith bileži Buhari i Muslim. I to je na od najvažnijih stvari kao što smo riječili, braće. Da moramo da se potrudimo, da postavimo problem pred sobom. To je problem, moramo da ga riješimo i da se trudimo na tom putu. Ako puno pričamo malo radimo, dakle, moramo da stavimo to pred sobom, da prihvatimo tu gorku realnost. Da se na to usred sredimo. I da to promijenimo kod sebe. Je vidimo kakva je kazna za one koji pozivaju na dobro, a sami nečine. Ko imaju na usta islam, nima sami nema fali islam. Allah namo sta'inu, nama hvala, nama hvala, nama kvati lada. Moli'm Allah wa ta'la da namo prosti, da molim Allah azze wa jal na promjeni naše stanje, da molim Allah azze wa jal da na nas utvrsti na pravom putu, da na namo lahše iskušenja u loga svijeta, da molim Allah wa ta'la da nas štiti kaburske agraba, jihannamske vatre, strahota su njega danas Allaha subhanahu wa taala da nas saxti sa Muhammedu sallallahu alayhi Allaha subhanahu wa taala da nas za Allahu din ku pozivuju k Allahu subhanahu wa taala molimo Allaha subhanahu wa taala da nas uputi edenu koji u u druge molimo Allaha subhanahu wa taala da nas ne poniži dom Allah nas iskušenje radi davat da, da ne shvatimo kao lično poniženje kao da smo mi imamo mi preuzmemo poniženje ne to su iskušenja braci Moram da imamo iskušenja na Fultudani. Kosanih, sallallahu wa sallam, imamo iskušenja. I to nije poniženja. To nije poniženja. Imati iskušenja, radi Allah, subhanu wa ta. Morim Allah, azza wa jel, da nasočim od onih, ki je biti prihvaćeni na sviđan danu, i od onih, koji biti kinga data, od desna i roce.